Salmul 56. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă că spre tine a sufletul meu. Și în umbra aripilor tale voi nădăjdui până ceva trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeul cel preanal, Dumnezeul care mi-a făcut bine. Trimisa din cer și m am mântuit, data spre o cară pe cei ce mă necășesc pe mine. Trimisa Dumnezeu milața sa și adevărul său, și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei, adormit-am tulburat. Fii oamenilor, dinților sunt arme și tăgeți și limba lor sabia scuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Curse-au gătit sub picioarele mele și-au împilat sufletul meu. Săpata înaintea mea groapă și-au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda slava mea. Deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te psaltire și alăută, o vă dimineața. lăudate voi între popoare, Doamne, când a voi-ți neamuri. Că s-a mărit până la cermiile ta și până la de adevărul tău. Înalță-te ceruri, seceruri, Dumnezeule. Și peste tot pământul slava ta.